9. fejezet, AJC főhadiszállás Richmond, Virginia. Szeptember tizedike vasárnap, egy óra 50 perc. Szonja már 56 perce egyfolytában rótta a köröket az alagsori futópályán. Tréningruhát és futócipőt viselt, a haja copva volt fogva, a cofja jobbra-balra repkedett minden lépésnél. Szonya rendszeresen futott. Nem napi távokat, mert annyi ideje nem volt minden nap, de minden héten lefutott 25 kilométert az alaksori pályán. Az állóképességi edzésen kívül rendszeresen lazított és kickbox mérkőzéseket vívott az embereivel. A műveleti szekció ügynökei a kickboxot egyszerű testedzésként és közelharci rutin megszerzése érdekében gyakorolták. Szonya nem küzdött minden nap, mert az AJC főnökeként rengeteg dolga volt, de a saját magának előírt heti húsz-három perces menetet mindig betartotta. A saját személyes jitkunédójában majdnem kizárólag fogásokat használt, ütést, rugást és egyéb technikát szinte soha. Heti edzés programjának nagyobbik részét személyes jitkunédójának gyakorlása tette ki. Arra is gondot fordított, hogy a teste még mesztelenül is nagyon nőies maradjon, nem akart jelentős izomtömeget felszedni, és azt sem akarta, hogy kidolgozott izmai legyenek. A nőies megjelenés az egyik leghatásosabb álcája a veszélyességnek. Karórája szaggatott búgásokkal jelezte, hogy letelt az egy óra. Abba hagyta a futást, és sétára váltott. Sétált egy teljes kört, majd félre vonult, és lazítani kezdett. Nyak! Csukló, könyök, vál, derék, és végül a lábak következtek. Amikor Szonya kidolgozta saját személyes harcművészetét, kiválasztott néhány elsődleges és néhány másodlagos célpontot a testen. Az elsődlegesek halálosak voltak, a másodlagosok fájdalmasak. A fájdalmasakat csak akkor támadta, ha nem akart ölni, vagy hogy elvonja az ellenség figyelmét az elsődleges célpontok védelméről. Itt konidója főleg technikai egykezes fogások, néhány a szemre, a legtöbb a nyakra irányult, előről és oldalról, és egy a kulcsont közti árokra. Volt néhány ütés, amiket ritkán használt, mert alapvetően rendkívül elegáns nő volt, és egy ütés nem az a kimondott, megtestesült elegancia. Volt néhány elsődleges ütése torokra, orra és tarkóra, melyek mindegyike halálos volt. Másodlagos technikái idegpontok elszórításából 35 ilyen pontot választott ki mindenfelé a testen: megütéséből, megrugásából, a csukló, a könyök és a térd eltöréséből álltak, valamint a nemi szervek is szerepeltek a célpontok listáján. Tanulmányozta az emberi testet, hogy hogyan hajlik meg, hol van a súlypontja, hogyan sugárzik szét a fájdalom a testben. Ha harci szempontból nézett rá egy emberre, egy anatómiai makettet látott. Rajta számtalan piros folt jelölte pont, amiket ha megtámad, a támadás hatására felbomlik a test energetikai rendszere, időlegesen kaotikussá válik az energiaáramlás, és a testből szabad préda lesz. Szonya bement a zuhanyozóba, levetkőzött, megnyitotta a csapot és beállt a vízsugár alá. Lezuhanyozott, utána rendbe hozta magát és felöltözött. Általában elegáns kosztümöt viselt, melynek szoknyája nem nagyon ért a combközéknél a főhördi szálláson a kosztümnek csak a szoknyáját hordta, hozzáillő sejem bluzzal Szonya két dolgot nem vett fel soha, harisnyát és ékszert. Mindkettőt igen kényelmetlen és funkciónélküli dolognak tartotta. Egyenesen röhelyesnek találta a karácsonyfaként feldíszített nőket, amint vonulnak egy rakás fémmel és kővel megrakva. Szonya annak ellenére, hogy mindig felettébb hatásos volt a megjelenése, nem volt hiú. Semmit sem vett fel csak azért, hogy tetszem másoknak. Nem szerette az égszert, és mivel nem szerette, nem is vette fel. A harisnyával ugyanígy volt. Ha hideg volt, és el kellett valahová mennie, nadrágba bújt. Most nem volt ugyan hideg, de számára rövidesen véget ér a munkanap. Papucsot, farmert és pólót vett. A lifttel felment a harmadik emeletre. Volt itt egy tévészoba, ahol nagyon jól lehetett pihentni ilyen táj. Nem számított rá, hogy lesz bent valaki, de a biztonság kedvéért bekopogott, mielőtt lenyomta a kilincset. Dorin nézte a tévét, szembenülve a tévével a nagy kanapén. Rajta kívül senki más nem volt a szobában. Az ajtó felé fordult, hogy lássa, ki jön be. Nézd nyugodtan, mondta szonyja. Leült Dorin mellé a kanapéra. Amíg nem alszott ki magad, már nem bízlak meg semmivel. Köszi. A tévében golf ment. – Van valami szép golfos lány? – kérdezte Szonya. Csak fiúk – mondta Dorin. – És izgé? – Egy fickó 49 méterről betette a labdát az egyik lyukba. Szonya elismerő fintort vágott. Hm, – Nem mondom. – Azt hiszem, szívesen golfoznék. – Szonja, te golfoztál már? – Még soha életemben nem volt annyi időm, hogy kipróbáljam – mondta szonya álmos hangon. Nagyot társított. Mit szólnál, ha csinálnánk egy kisebb golfpályát valahol? Mondjuk az udvaron vagy az alagsorban? Gondolkodj rajta, dolgozd ki, kellenek méretek is, és nyújts be mint javaslatot. De azt tudnod kell, hogy sehol sincs helyünk egy pályának, tehát kizárólag olyan variáció jöhet számításba, amiben a pályát teljesen el lehet tüntetni. Oké, majd kitalálok valamit. Mondjuk lesz valami, amit be lehet tenni a lyukakba majd elgondolkodom rajta, hogy mi legyen. Oké, okay, Dorin, ha van iránta érdeklődés és nem kerül túl sokba, akkor rendben. De persze nektek kell majd megépítenetek a saját szabadidőtökben. Jó, vágta rá Dorin lelkesen. Én benne vagyok. Még ma elkezdem megtervezni a pályát. Szunja becsukta a szemét. Nagyon álmos volt már. Hirtelen elnevette magát. Hey, – Hé, most meg mi van? – nézett rá Dorin nagy szemekkel. – Tudod, milyen vizuális típus vagyok? Egyszer csak megjelentél előttem helyes kis golfszerelésben, kis sapkával a fejecskéden, amint komoly képpel készülődsz az ütéshez. Dorin is nevetni kezdett, ő is elég vizuális típus volt. – Képzeld – mondta Dorin, miután kinevették magukat – az előbb volt az egyik csatornán, hogy csináltak egy felmérést arról, hogy a nők és a férfiak kivel bújnának legszívesebben ágyba. A legtöbb nő Brad pitt szeretne, a legtöbb férfi pedig Madonnával. És mit gondolsz ki lett a nőknél a második? Az attól függ, hogy kiket kérdeztek meg. Tizenéves kis csajokat vagy érett nőket? Azt nem tudom. Szóval mit gondolsz ki lett a második a nőknél? Dorin hatásszünetet tartott, aztán megadta a választ. – Madonna! A nőknél! Ez hihetetlen! – Dorin valóban elképett az eredmény hallatán. ahogyan azok is, akik a felmérést végezték. Szonya nevetett. – Szeretem Madonnát! – mondta. – Aranyos lány! – Kis én megijedtem, amikor terhes lett a lányával! – Féltem, hogy gyarapítani fogja a gyermeknevelőgépek istentelenül hatalmas táborát, és megszűnik nőnek és embernek lenni, és egész nap csak a gyerekét babusgatja. Örülök, hogy megmaradt Madonnának. Jót tesznek neki az évek. Minden évvel egyre szebb lesz. Ez inkább fordítva szokott lenni. Mi teszi hozzá? A függetlenség. A függetlenség a leghatásosabb szépség, Balzsam. Ha úgy adódna, lefeküdnél Madonnával? – Teoretikus vagy gyakorlati értelemben? – kérdezett vissza Szonya, még mindig csukott szemmel. – Mindkettő? – Teoretikusan igen. Feltéve persze, hogy magányos lennék. Gyakorlatiasan nézve azonban semmiképp. El tudod képzelni, mennyi problémát okozna, ha egy énekes nővel kezdenék? Távol tartom magam a kívül ládoktól. Szonja megint ásított. Beállította az óráját, hogy két órával később ébresze fel. Kényelmesen elhelyezkedett, a fejét a támlára hajtotta, és megpróbált aludni. Dorin lehalkította a tévét. Nézd nyugodtan, egyáltalán nem zavar. De engem igen, mondta Dorin. Szónja mosolygott, de nem mondott semmit. Megint nagyot ásított. Elkomolyodott, kezdett álomba merülni. Dorin elnézte őt. Ez a sokszor hullafáradt, vékony, 160 centi körüli középkorú nő felelt ő érte, és mindenki másért is itt az AJC-be. Minden felszerelésért, minden tervért, minden akcióját. Akkor a felelősség volt a vállán, amekorát el sem tudott képzelni. Ez a nő volt a legfontosabb ünnöki a cia aki ha hibázik, abba belebukik a CIA igazgatója, az elnök, a fél kormány és maga a CIA is és ha hibázik, azért az életével fizet. Dorin egyetlen porcikája sem vágyott a felelősségre, és ez a nő időnként vele akart lenni. Vele akarta élvezni a szenvedét és a gyengétséget. Dorin rég nem találta már olyan nagy ügynek a dolgot, és volt, amikor kifejezetten sajnálta, hogy nem leszbikus. Ha az volna, ő lehetne az egyik legboldogabb ember a világon. Nem tartotta nagy a szexet egy másik nővel, vagy legalábbis ez próbálta magával elhitetni, de ha lehetett volna egy kívánsága az életben, akkor azt kérte volna, hogy többé ne kelljen Sonny kedvére tennie. Nem akart változtatni semmi máson, csak ezen az egyen, csak ezt az egy dolgot tüntette volna el az életéből. Már régen elhatározta, hogy megteszi. Az volt a terve, hogy kiismeri Sonnyát, rájön, hogy hogyan lehet vele bánni és akkor valahogyan elintézi, hogy többé ne kelljen az ágyába bújnia, és ne kelljen az irodájában azt művelni vele. A tervet úgy akarta végrehajtani, hogy rengeteg kérdést tett fel Szonyának, hogy a válaszok alapján ki ismerhesse. De soha nem merte szóba hozni a szexet, mert minden tisztelete és szeretete ellenére úgy félt haragjától, mint a tűztől. Dorin még az AJC előtt házas volt. Házassága négy és fél évvel ezelőtt ért véget, amikor Szonya leszerződtette. Dorin az elmúlt tíz évben az AJC előtt és az AJC beli szolgálati időt is beleszámítva 42 embert lőtt agyon. Csupa rossz embert, akinek a halála biztonságosabbá tette a világot. Neki legalábbis mindig így mondták. Soha nem voltak rossz álmai, soha nem érezett bűntudatot amiatt a 42 ember miatt. Egyébként nyugodt típus volt, soha sem engedte, hogy az indulatai irányítsák. Soha nem ölt meg senkit indulatból. De a férjét szerette volna. Amikor a QA állományba vette Dorin, első szolgálati helyén találkozott el braddock, braddock 12 tizenkét évvel volt idősebb nála, négy rendfokozattal felette járt, jóképű, markáns, férfias, iszonyúan magabiztos és 30 centivel magasabb. Dorin az első pillanattól oda volt érte. Leginkább az érettsége tetszett benne, a határozottsága, hogy mindig tudta, mit kell tenni. A férfi is felfigyelt a szép szőke lányra. Egy héttel később járni kezdtek, öt hónapra rá pedig összeházasodtak. Dorin nem is vette észre, hogyan változott meg minden, de egyszer csak ott találta magát egy iszonyatos házasságban, amiben a férje naphosszat ordibál vele, és üti, ahogy csak bírja még akkor is, ha nem csinált semmit. Dorin évekig tűrt. El megfenyegette, hogy elvágja a torkát, még alszik, ha csak megfordul a fejében, hogy elváljon tőle. Dorin bámulatosan ki tudott kapcsolni, ha fegyver volt a kezében. Olyankor elfelejtett minden rosszat, nem törődött mással, csak a feladattal. Így tudott továbbra is az élen maradni, a legjobbak között. Aztán egy nap nem tudott kikapcsolni többé. Élete legnagyobb szerencséje volt, hogy azon az akción végül mégsem betették be, és nem kellett meghúznia a ravaszt. Annyira ideges volt, hogy véletlenül eltörte a fegyvertávcső egyik lencséjét, ilyet pedig csak amatőrök csinálnak. Dorin két éven át örlődött, hogy mit tegyen, hogyan lépjen ki a házasságából, hogyan cselezze ki bredokot, de nem tudott rájönni. Szép lassan eljutott arra a pontra, ha csak meghalott a bredok kulcsának zörgését az árban, összerezzent és szédülni kezdett. Braddock minden egyes napon, minden egyes rohat napon üvöltözött vele. megpofozta, ráncigálta, elszakította ruháját, belerugott. Dorin szép lassan olyan lett, mint egy idegbeteg, néha csak úgy magától elkezdett reszketni. Borzalmas idegfeszültségben élt, és ilyen állapotban kellett bevetésre mennie. Egyik nap parancs szólította Lenglibe, akkor találkozott szonyával életében először. Nagyon szimpatikusnak találta, fantasztikus nyugalma, profizmusa, az önbizalma és az öntörvényűsége miatt. Szonya beszélt az AJC-ről, aztán élethosszí szerződést ajánlott neki. Dorin egyetlen egy dolgot látott félelmetesebbnek még az élethosszí szerződésnél is, bredokot. Csak hogy megszabaduljon tőle, aláírta volna. De Bredok annyi mindennel fenyegette meg, ha elmeri hagyni, elvágja a torkát, felrobbantja a kocsiját, megerőszakolja az anyját és egyebek, hogy nem merte megtenni. Szonyának azonban kellett, és látta is rajta, hogy aláírná a szerződést, de valami visszatartja. Mivel már előzetesen lenyomozta Dorint, sejtette, hogy a férje áll a háttérben, és amikor rákérdezett, Dorint be is vallotta. Ott ült előtte egy vérprofil lövész, aki remegő kézzel gyűrögette a zsebkendőjét, és közben bőgött. Kész idegroncs volt. Szonya utána járt, és arra a megállapításra jutott, hogy hivatalos úton akár évekig is eltartat, mire kimondják a vállást Dorin és Bredok közt, neki azonban sürgősen szüksége volt a lányra. Két nappal később, éjjel, Dorin arra ébredt, hogy befogják a száját. Azt hitte Bredok közösülni akar vele, vagy meg akarja verni de egyik sem. Szonja volt az. Kiosontak a konyhába, Sonja pedig elmondta neki, hogyan léphet neki a házasságból azonnal. Dorin majdnem egy óráig gondolkodott, aztán beleegyezett. El Braddock másnap nem ment be a munkahelyére, és a rákövetkező napon sem, és az is sem. Már mindenki égre földre kereste, senki sem tudta, hova tűnhetett el. Dorin aláírta az élethosszi szerződését az AJC-vel, és átköltözött a Richmondi főhadiszállásra. A régi állomás helyén többé senki sem hallott róla. Bredok soha többé nem tűnt fel, és nem csak Dorin életében nem, de máséban sem. Egy év után az adminisztrációs főigazgatóság személyzeti osztályától levelet küldtek Dorinnak, amiben Albert Edwin Braddock őrnagyot, Hivatalosan eltűntén nyilvánították, és házasságukat érvénytelenítették. Dorin szabad volt. Aztán egy nap szónja megkérte, hogy nyalja ki. Dorin felsóhajtott, fogta a távirányítót, és kikapcsolta a tévét. Arra gondolt, szónjának szüksége van azokra a furcsa dolgokra ott fenn az irodájában, meg a lakosztályában, hogy a ránehezedő stressztől ne omoljon össze. Ő mindenképpen összeomlana. Soha nem vállalná el, amit szonja elvállalt. És ha nem szonya lenne a főnök, lehetne helyette valami pszichopata állat is, akit a gyűlölete rángat, és neki megsorba kéne agyonlőnie az embereket minden tényleges ok nélkül. És akkor már nem mesterlövész lenne, hanem csak egy gyilkos. Egy báb, egy őrült bábjátékos kezében. Dorin még mindig szonját nézte, és megint felsóhajtott. Senki más nem akarna főnöknek, csak őt. Még azzal együtt is. Óvatosan megérintette Szonya vállát. Szonya nagyon éberen aludt, azonnal kinyitotta a szemét, és felé fordult. Dorin mutatta, hogy feküdjön végig az ágyon. Szonya ledobta a papucsát, és felhúzta a lábát, és a fejét Dorin ölébe hajtotta. Becsukta a szemét, és azonnal elaludt. Elbredok soha nem került előtt. A CIA belső elhárítása még mindig nyitott adatként kezelte Bredok örnök hirtelen eltűnését. Volt, aki úgy gondolta, meghalt, mások árulónak vélték. De tudni senki sem tudott semmi biztosat. Illetve majdnem senki. Két ember mégiscsak volt, akik tudták, mi történt négy és fél évvel ezelőtt Elbredokkal. Ők ketten viszont hallgattak, mint a sír. Mint Elbredok jeltelen sírja. St. James Kórház, Philadelphia. Szeptember 10 -e vasárnap, 14 óra 22 perc. Krisztin hirtelen felriadt. Felnyögött, felpattantak a szemhéjai. Szédült, majd széthasadt a feje. Nem látott más, csak világoszöld mennyezetet és az ablakon bevetülő fényt, ami furcsa ábrákat rajzolt a plafonra. Egy pillanatig nem is tudta, mi történt. Köszöntelek a valóság sivatagában hallotszott bal felül egy lány hangja. Krisztin erőlködve arra fordította fejét. Egy lányt látott, nagyjából vele egykorú volt, hosszú, fekete haja szétterült a párnán, mindkét lába és a bal karja is be volt gipszelve, és fel voltak kötve. Hello! mosolygott rá a lány. Az Úr 2000. évében vagyunk, szeptember hónap 10. napján, azaz vasárnap. Te most a Föld nevű bolygón vagy, egy tektonikus lemezen, amely tutajként úszkál az olvat kőzeten. Ez egy kontinensnek nevezett földrajzi objektum. A földiek az Atlasznak nevezett térképgyűjteményekben Észak-Amerikának nevezik. Közelebről a keleti parton vagy, még közelebbről egy Pennsylvania nevű államnak nevezett helyen. Ez itt egy városnak nevezett település, melyet város alapítónk William Penn, a felebaráti szeretet városának nevezett, amely ógörögül, ami egy régi nyelv, annyit tesz, Philadelphia. Az én nevem Laura, és üdvözöllek az emberiség nevében. Remélem békével jöttél. Krisztin pislogott, aztán becsukta a szemét. Próbált visszaemlékezni, hogy hogyan és mikor került ide. Fogalma sem volt. Aztán hirtelen eszébe jutott az este a kollégiumban. Frenkiek megerőszakolták, aztán ott hagyták a ben a földön, a pólója feltolva a vállára, a nadrágja és a bugyja lehúzva a bokájára. Ott hagyták és röhögve elmentek. Nem tudta, meddig feküdt üveges tekintettel a földön, de olyan érzés volt, mintha egy fájdalom tengerben fuldokolna, és a nagy küzdelemben az életéért elvesztette minden erejét és feladta. Elmerült, és egyszer csak észrevette a nyitott ablakot. Felkelt, felhúzta a nadrágját, és lehúzta a pólóját a derekára. GPS automatikus mozdulat volt, egy utolsó apatikus próbálkozás szemérmének megőrzésére. Aztán felmászott az ablakba, és amikor átbukott a peremen, becsukta a szemét, és nem ordított. Csak meg akart halni, véget vetni a fájdalomnak. Én már húsz napja vagyok itt, azóta fel sem keltem, nem túl kellemes elhiheted. Már azt sem mondanám, hogy rossz, mert hát minek mennék ki? Na de hagyjuk ezt. Csak hárman vagyunk szobatársak. A másik sorban éppen veled szemben fekszik Leopold néni. 62 éves és eltörte a bokáját, meg a lábszárcsontját, amikor le akart szárni a buszról, és az a barom sofőr túl korán indult el. Nem egy beszédes típus, többnyire állandóan alszik a fájdalom csillapítók miatt. Időnként bejön a férje, aki szintén nem egy beszédes típus, csak ül az ágy mellett és hűmög. Hm, Kisé fárasztó. Ha jól tudom, téged Krisztinnek hívnak, és mert tudom, hogy időnként előállhat egy kis rövid zárlat, tájékoztatásul elmondom, hogy azért vagy itt, mert kiugrottál a második emeletről. Hadd mondjam meg, hogy sehol sem vagy hozzám képest. Én az ötödikről szóltam le magam. De ha már tudok járni, megdöntöm a rekordomat, és 25 emeletnél alább nem adom. Javaslom, legyünk barátok. Legalább mi szuicidok tartsunk össze, mert ha már mi sem, akkor ki. Naja, igen, igen, egy kicsit túl sokat pofázom. Hát, igen, az a helyzet, hogy ritkán nyílik alkalmam egy kis csevejre. Leopold néni csak elvétve van fent. Ma reggel meg átvitték a kettőnk közti ágyon fekvő lízt aki ugyancsak nem volt egy beszédes fajta, de legalább ébren volt. – Na jó, hagylak beszélni. Hogy érzed magad? Krisztin erőlködve kinyitotta a szemét, és amennyire tudott, körülnézett. Egy kórházteremben volt, ahol világoszöldek zöldek voltak a falak. Hat fehér ágy állt benne, és mindegyik ágy mellett sötétkék éjeli éjjeli szekrény. Krisztin nagyokat nyert, aztán megpróbált köhögni, de megfájdult a feje, és forogni kezdett vele a szoba. – Rosszul vagy? – kérdezte Laura. – Ha igen, hívhatod a nővért ezzel a kapcsolóval az ágyat felett. De ha gondolod, hívom én. Krisztin nemet intett a fejével. – Hol… hol vagyok? – szólalt meg. Fájt a torka, égett a tüdeje a beszédtől. – Egy kórházban. Ez a St. James kórház. Valamikor az este hoztak be a balesetére, aztán éjjel fél kettő körül áthoztak ide az ortopédiára hogy egészen pontos legyek ez a hármas számú ortopédiai osztály. Ez az ötös korterem, általában szuicidokat hoznak ide, de Leopold néni kivétel. Vagy teltházban, vagy csöndre van szüksége, és itt meg csöndből van elég. Még sok is. Kristin felemelt a takaróját és benézett alá. Úgy látszott mindenem megvan. A lábán nem volt gipsz, csak vastag kötés, a lábszára közepétől lefelé a – Hát igen, ezt elbaltáztad – mondta Laura. – Bár vannak, akiknek elég elesniük az utcán ahhoz, hogy meghalljanak, de ők a nagy mázlisták, akikhez nekünk sajnos semmi közünk. – Mi pekhesek vagyunk, amint azt látod. Téged valószínűleg egy pár nap múlva kiengednek, úgyhogy hallgass rám. Ne kövesd el még egyszer ugyanazt a hibát, oké? Okay? A huszonötödiknél alacsonyabbról ne ugorj, mert az nem százszázalékos módszer. Igazán hasznos persze az Empire State Building tetejéről lenne, de az sajnos messze van. Egy listán dolgozom a filadelfiai házakról, amik szóba se jöhetnek, csak sajnos nagyon nehezen haladok, mert felkelni nem tudok, és ha kérek egy könyvet a könyvtárból, az csak nagy nehezen hozzák fel nekem, és ha azt hiszik, hogy már megint az öngyilkon töröm a fejem, akkor meg fel sem hozzák. Szóval elkér egy-két trükk. De de mindegy, ha elkészülök a listával, vagy mielőtt elmész, lemásolhatod, ami már megvan. Krisztin elfordult, az ablak felé nézett, látta az égen a felhőket, egy madár repült el az ablak előtt. Hirtelen rádöbbent, hogy hol van. Elbőkte magát. Hé, hey, nyugi, mondtam, hogy lemásolhatod a listát. Néhány napig még biztosít itt leszel, majd kiképezlek, oké? Okay? Krisztin összeszorította a szemét és eltakarta az arcát. Nemrég a jövője még fényesen ragyogott. Ösztöndíjat kapott a vatszonra, összebarátkozott egy kedves lányal, azt hitte, végre megtalálta a szerelmet, imádta az egyetemet, és mi lett belőle. A jövő sötétté változott, a barát elárulta, a szerelemből nemi erőszak lett, az egyetemből pedig rémálom. Megerőszakolták, de senki sem hitt neki. Őrültnek nézték, és az eszméletlenségig gyógyszerezték, ahelyett, hogy segítettek volna. Aztán megfenyegették, hogy kirúgják az egyetemről, és amikor a legnagyobb szüksége lett volna egy barátra, a barát elárultak. Suzit is tönkretették, és ismét megerőszakolták. És aztán eldobta magától az életet. Úristen, mit tettem, mit tettem, hajtogatta az okokba. A halál a családi tragédiát okozott volna. A szülei, a nagyszülei, a nővére és a barátnői soha nem heverték volna ki. Látta maga előtt a temetést. Látta, ahogy támogatják az anyukáját, hogy összene essen a fájdalomtól. Látta a nagymamája kisírt szemét, a nővérét, ahogy bőgve egy szálvirágot doba koporsóra. Az apukáját, a nagypapáját, a kemény, merev, remegő arcukat, párás szemüket és a barátnőit, ahogyan egymásba karolva silatják. Mit tettem? Mit tettem? Mennyi fájdalom, mennyi tragédia, mennyi veszteség, és mindez miért? Miért jutott idáig? Miért borult be a világ? Miért veszett el az a ragyogó, csodálatos, gyönyörű, szép jövő, amiért annyit küzdött, annyi áldozatot hozott, és amerre annyira vágyott? Öt ember miatt. Öt vigyorgó, kegyetlen pszichopata miatt, akik megtébolyodtak a hatalomtól, amely a nyakukba szakadt, és amiért soha nem tettek semmit. Kristin tisztán látta, hogy bármi történjen is, a Watsonról nem fognak kicsapni ötödéves, milliómos csemetéket. Még ha be is bizonyítaná, hogy tényleg megtörtént, hogy tényleg megerőszakolták, csak odavetnének valami közhelyet a férfias temperamentumról, és ellenne intézve. Még ha tárgyalásra is kerülne sor, odaállítanának valami zugügyvéddel, mert jobbra nem telik, Frankiék meg a világ legjobb ügyvédeinek hadseregével, és a végén még őt csuknák börtönbe valami elképesztő ok miatt. És Frankiék tönkre tennék a szüleit, csődbe juttatnák a vállalkozásukat, és a tragédia csak egyre nagyobb és nagyobb lenne. Van öt ember, akik nem akarják, hogy a vatszonra járjon, és nem tehet ellene semmit. Ez volt az egyetlen dolog, amit nem kalkulált bele a számításába, amire sohasem gondolt. Azt hitte, elég lesz megküzdeni a felvételiért, megküzdeni az ösztöndíjért, és nagyon sokat tanulni, és akkor le tud majd diplomázni, és egy olyan jövőt építhet fel, amilyenről mindig is álmodott. És soha egyetlen pillanatig sem merült fel benne, hogy más nehézség is lehet, mint a rendkívül magas tanulmányi követelmények. Egyszerűen kifelejtette a számításból, hogy járhatnak oda őrültek is. Christine lassan abba hagyta a sírást, teljesen elfeledkezett Lauráról, nem is hallotta, amit mond. – Hogy oldjam ezt meg? – Nem fog ebbe belehalni. ez szilárdan eldöntötte. Nincs több öngyilkossági kísérlet. El se hitte, hogy megtette, hogy tényleg kiugrott az ablakon. – Nem, frankiéknek nincs ekkora hatalmuk. Megfogadta, hogy nem gondol többi a halára. Amint fel tud kelni, kiiratkozik az egyetemről, bármennyire fáj is, meg fogja tenni. Talán mégsem veszik kárba az a rengeteg erőfeszítés, amit a Watson értett. Majd felveszik egy másik egyetemre. Vinni fogom valamire az életben. Akkor is vinni fogom. És nem érdekel, hogy ez mennyire nem tetszik Hartmanúrnak úrnak, meg a többi pszichopata állatnak. Majd bosszút áll. Egyszer. Sok évvel később, amikor hatalmas lesz. Vagy nem? Talán az lenne a legjobb, ha valahonjan elfelejteni, vagy legalábbis megpróbálna és túllépne ezen az egészen, hogy képes legyen élni az életét. Belegázoltak a lelkébe, olyan brutálisan, amit még elképzelni sem bírt korábban, de valahogyan mégis élnie kell. Az erőszak, a bűncselekmények, a rendőrség, a fenyegetések nem az ő világa. Soha sem volt az, és már nem is lesz. Csak hogyha kiiratkozik a Watsonról, abból ügy lesz otthon, és nem is kicsi. És ha valamilyen módon kitudódik, hogy mi történt, akkor a szülei, meg a nagyszülei, meg a nővére, bár bizonyára legalább annyira halára rémülnek majd Frankijék irdatlan vagyonától, mint ő, nem fogják annyiban hagyni. És akkor mindannyian tönkre mennek. Frankijék nem... Rajtuk karcolás sem esik majd, mert megvédő őket a pénzük és a fafejűek hadserege, akik szerint a nemi erőszak a lány hibája. Krisztin tudta, hogy titokban kell tartania a szülei előtt, hogy mi is történt valójában. Ezen át vagy bukott a család jövője. Egy egész hét, mire hazaér, lesz ideje útközben kitalálni, hogy mit is csináljon, mit is mondjon. Krisztinnek eszébe jutott Suzi. Megint össze van festve, és töröttek az ablakai. Így nem lehet vezetni és nincs is abban az állapotban. Krisztin Laura ágya felé fordult. – Hogyan lehetne innen telefonálni? – kérdezte. – Nagyon egyszerű – legyintett Laura egyetlen épkezével. Megnyomod azt a kis gombot, beszalad egy nővér, de pedig megmondod, hogy sürgősen telefonálnod kell. – Akkor kivisz a folyosóra telefonálni. – Köszönöm – mondta Krisztin. Felnyúlt a kapcsolóért, és megnyomta. Két percen belül megérkezett egy nővér. – Na, hogy van? – kérdezte, amikor belépett az ajtón. – Már jobban, köszönöm. – Telefonálni szeretnék. Tudja, a szüleim a nyugati parton laknak, és jobb szeretném, ha tőlem tudnák meg, hogy, hogy, hogy mi történt. – No, igen, az azért mégiscsak jobb. A nővér megállt Krisztin ágyánál. – Csak nem sírt. Krisztin bólintott. – Nem tudom, hogy sodróthattam idáig mondta. Túl sok minden összejött. És megbánta. Igen, bele sem gondoltam, mi lesz a szüleimmel, ha én meghalok. Krisztin tanult a rendőrségi esetből, ezért igyekezett pontosan azt mondani, amit szerint te hallani szeretnének. Hát ennek örülök. A nővér megfogta Kristin takaróját, felemelte és összehajtogatva letette az ágya szélére. Vannak fájdalmai? Én csak kába vagyok, mondta Krisztin. Nem tudta, mit jelent a fejfájás, de inkább nem említette meg. A nővér bólogatott, ellenőrizte a kötést Krisztin lábán. – Várjon, mindjárt visszajövök – mondta, és kiment a korteremből. Három perccel később egy fiatal orvossal tért vissza. – Üdvözlöm, Kristin, dr. Collins vagyok – köszöntötte az orvos. – Jó napot, doktor úr – köszönt vissza Kristin. Na, nézzük csak. Az orvos végig tapogatta Krisztin lábát, majd felhúzta a pizsama felsőjét a bal karjánál. Egy kötés volt az alkarján és a könyökén. Megvizsgálta. Vannak fájdalmai, szédülés, fejfájás, hányinger. Egyelőre semmi, mondta Kristin. majd egy kis rémültséget színlelve megkérdezte. Lesznek? Várható, bólintott dr. Collins. Rendben van, Krisztin, a nővér kiviszi telefonálni, de ne maradjon túl sokáig. Nincsenek súlyos sérülései, és jól reagál a kezelésre, de még pihennie kell. Értettem, igyekezni fogok. Köszönöm. Igazán nincs mit. Az orvos elindult az ajtó felé, a nővér követte. Krisztin megpróbált felülni, fájdalom hasított a fejébe. A nővér észrevette. Hé, maradjon csak ott! Szólt rá, egyelőre nem kelhet fel, mindjárt hozok egy kocsit. Tudom, hogy egy kicsi idegesítő beülni egy tolószékbe, de egyelőre nem léphet a lábára. Krisztin nem lépett le a földre, csak ült az ágy szélén és bólogatott, hogy érti. Kint a folyosón oldalt a falnál mindig át egy-két tolószék, hogy ne kelljen keresni, ha szükség van rá. A nővér megfogott egyet és visszament vele Krisztin kortermébe. – Melyik a jó karja, amelyik nem sérült meg? – kérdezte. Krisztin nem tudta, de dr. Collins csak a bal karját nézte meg. Megtapogatta a jobb karját, nem érzett rajta kötést. – Ez – mondta felemelve a jobb karját – olyan nézés volt, mintha izomláza lenne. – Jól van, akkor majd azzal a karjával kapaszkodjon a nyakamba. A nővér a tolószéket háttal betolta egész az éjjeli Kristin Krisztin ágya mellett. – Na, nyúljön karoljon belém! A nővér odahajolt Kristinhez, hogy a lány átkarolhassa a jobb kezével. Aztán a tét hajlatánál a lába alá nyúlt és felemelte. Gyakorlott mozdulattal erőlködés és bizonytalanság nélkül tette be a székbe. – Tudjabb, kézilabdáztam, fiatalabb koromban. Maga nem sokkal nehezebb egy labdánál. Krisztin nem tudott nevetni, de még mosolyogni sem. Elszorult a torka, amikor látta, hogy a nővér vastag bekötött lábait óvatosan felteszi a láptartóra. Megint majdnem sírni kezdett. Képtelen volt elhinni, hogy megtette, hogy véget akart vetni az életének. A nővér kitolta a folyosóra. Szörnyű látvány fogadta, emberek bicektek bottal vagy mankóra támaszkodva, néhányan tolószékben, akárcsak ő. Krisztin ilyetten nézett szét, hát ha kiszúrja valahol Frankijéket sehol sem látta őket, de ettől még nem lett nyugodtabb, mert bármelyik pillanatban feltűnhettek. A nővére a folyosó végére tolta, ahol egymás mellett három telefon volt a falra szerelve, olyan alacsonyan, hogy tulószékből is le lehessen emelni a kagylót, és lehessen nyomkodni a gombokat. A készüléked bordúra festett fából készült fal választotta el egymástól. A fülkéknek nem volt ajtajuk, két telefon épp szabad volt. A nővér betolta az egyik fülkébe. – Ja, igen, hozott magával pénzt vagy kártyát? – kérdezte. – Erbeszélgetést kérek – mondta Krisztin. A nővér bólogatott. – Itt leszek a közelben, tíz perc múlva erre nézek, hogy kész van-e. – Jó, rendben, köszönöm. – Aztán legyenám kíméletes a szüleivel. – Az leszek. A nővér otthagyta Krisztint beszéljen. Krisztinnek azonban eszébe sem volt haza telefonálni. Nem bírja a vacon közelségét, se a kollégiumot, se a kórházat, se a rendőrséget, se a várost. Szüzit tették. Nem lehetett vele megtenni egy akkora utat, amivel átszeli keresztben a kontinenst. Meg kéne csináltatni az ablakokat, lesúrolni a festéket az oldaláról, amihez nincs is elég pénz a számláján. Kírnie kéne a szüleitől, de mit mond, miért kell a pénz? és egyébként sincs abban az állapotban, hogy levezessen 5000 kilométert. Prisztin levette a kagylót a villáról, és beütötte a nemzetközi telefonhívások központjának számát. Egy kicsit várnia kellett, mert minden vonal foglalt volt, addig hallgatott egy kis zenét. Aztán végre a központ jelentkezett. Jó napot kívánok, egy erbeszélgetést szeretnék kérni Londonba, mondta. Az egyetlen ember, akihez fordulhatott egy ilyen helyzetben, a nővére volt. – Mondja a számot, az önnevét és a hívott nevét – mondta a telefonközpontos. Krisztin bediktálta, amit kértek tőle, még hozzá is tette, rendkívül fontos. – Kérem, várjon – mondta a telefonközpontos, és intézkedett. Krisztinnek nem voltak kétségei felől, hogy Karim fogadni fogja a hívást, mert mindig fogadta, és soha sem csinált belőle ügyet. Ő sem számított gazdagnak, de igen jól élt. Nem okozott neki problémát a telefonszámla. Krisztin egyedül attól félt, hogy Karint nem tudja rábeszélni, hogy vigye el Londonba néhány napra, hogy kitisztuljon a feje, és kigondolhassa, mit mond a szüleinek, és hogyan tovább. A hívást fogadták, beszélhet, szólalt meg a telefonközpontos. Köszönöm, Krisztin várta a bejelentkezést. Software Marzina Company, Charlin vagyok. Szia, Krisztin! Hallatszott a kagylóból egy lelkes hang. Krisztinnek legőrbült a szája. Valaki örül neki. Ez csodálatos. Hát ilyen is van. Sárlín Karén részlegének egyik titkárnője volt, és karén barátnője. Amikor Kristin vendégségbe volt Londonban Londonban összeismerkedtek. Szia, Sárlín! Olyan jó, hogy hallom a hangot, én is örülök neked, szóval a nővérkéret keresed. Igen, nagyon fontos lenne beszélnem vele, borzasztó fontos. Oké, okay, átkapcsollak. Aha, igen, most látom, hogy Karin éppen házon kívül van. Tudod, hogy milyen állandóan csavarok, nem nagyon szeret ülni a popsiján. Vagy már megint fiúzik, a fene tudja. Tudod, hogy tartja a mondás, Karén útjai kifürkészhetetlenek. Krisztin elmosolyodott, aztán eleredtek a könnyei. Sárlén állandóan viccelődik, és karén se jobb, mindketten csodálatos emberek. Krisztin nem is tudta, hogy mit meg nem adna érte, hogy láthassa őket, mert hogy a világban azért vannak még jó emberek. Tudod, milyen ez a Karin? Rajta soha sem lehet kiigazodni, de azért én átkapcsolok, ráteszlek a mobiljára, ha dörüljön. Köszönöm, Sárlem. Nagyon rendes vagy. Ez igazán kedves, mondd el Karennek is. Rendben, el fogom mondani. Akkor kapcsollak. AJC főhadiszállás Richmond, Virginia. Szeptember 10 -e, vasárnap 14 óra 47 perc. Szónja becsukta maga után az ajtót, és elégedetten mosolyogva elindult a folyosón a háttérszekció részlege felé. A szokatlanul korai ebéd után, amit déli 12 órakor állt módjában elkölteni, végig a szekciókat, hogy hol tartanak a merénylet szimulációban. Éppen a biztonsági szekciótól jött, akik az egyik első emeleti irodában terveztek. A biztonsági szekció kizárólag a főhadi szállással törődik, tehát nem utazik sehová és közvetlenül nem vesz részt semmilyen akcióban. Viszont az épület őrzésében legalábbis potenciális szinten az AJC teljes állománya részt vesz. Tehát ha az állomány egy része távol van, át kell szervezni a potenciális védelmi struktúrát, ami nem kis feladat, mert ahhoz különféle a főhadiszállás ellen intézett támadásokat kell modelezni, és kidolgozni, hogy adott esetben ki, hol lesz és mit csinál. Szonya alig tett meg néhány lépést a biztonsági szekció irodájától, amikor felbúgott a telefonja. Leakasztotta az övéről az apró készüléket, szétnyitotta és beleszólt. – Hallgatom! – Hello, Szonya! Sárlén vagyok Londonból. – Hogy mint? Kösz, jól vagyok. A hugot keres Filadelfiából. – Kapcsold át. Már megy is! Szia! – Szia! Egy búgás jelezte, hogy az átkapcsolás megtörtént. – Karin Tomzom, tessék! – mondta Szonya a telefonba. Ez volt az igazi neve. Nem jött azonnal válasz. – Krisztin, te vagy? Krisztin az érzelmeivel küzdködött. Nem akarta feleslegesen megrémíteni Kárent azzal, hogy sír a telefonba. – Kárén, szólalt meg végül nagy nehezen. Oh, – Ó, hogy vagy, hugi, Jól megy a suli? Szonya nevetett. Ez valahogy olyan nővéres kérdés volt. Karin, szeretnék tőled kérni valami nagyon fontosat, és pedig szeretnék egy pár napra oda menni hozzád, de ne kérdezd, hogy miért kérlek. Szonya most képtelen lett volna átköltözni Londonban néhány napra, vagy ingázni ide-oda. Nézd, Krisztin, most nagyon nem aktuális, mondta. De mi történt? Iskolaszünet van talán? Krisztin hallgatott. Szónja kezdte sejteni, hogy valami nincs rendjén. – Na, mond, ki vele, mi történt? – Krisztin nagyot sóhajtott, nem bírta elmondani. – Szuzi, összefestették, meg betörték az ablakokat. – Nem semmi egy környék, nevetett szónja. – És pénzt szeretnél kérni, hogy megcsináltasd? – Oké, okay, vidd el a szervízbe, és csináltasd meg mindent, aztán, ha megvan a számla, átutalom a pénzt. – Még valami? – – Na, tényleg, milyen a suli, Tetszik? Krisztin nem tudta, hogyan mondja el, hogy mennyire fontos elmennie anélkül, hogy bármit is elárulna a helyzetéről. Szonyja megállt az egyik ablaknál, és elnézte a belső udvaron gyakorlatozó ügynökeit. – Hallgatlak, Kristin? vagy most nem tudsz igazán beszélni? – Valakik – szólalt meg Kristin halkan – rám szálltak. Szólja a tanárodnak, vagy a dékánynak, vagy az igazgatónak. Szonya megint nevetett. Vagy mindegyiküknek egyszerre. Na jól van, figyelj, Krisztin, értsd meg, nem akarlak lerázni, de most nagyon benne vagyok valamiben, és iszonyú kevés az időm. Ne haragudj, most le kell tennem, majd máskor folytatjuk. Ha pedig nem szállnak le rólad, hív fel, és kitalálunk valamit, oké? Okay? Krisztin egyre elkeseredettebben markolta a kagylót. Karin nem érti, hogy mit akar. Még elképzelni sem volt képes, hogy itt maradjon Filadelfiában. Muszáj volt innen elmennie, és Kárén nem ért semmit. Ha pedig elmondja, mi történt, annak beláthatatlan következményei lesznek. Hartmannék eltapossák őket, mintha nem is léteznének. Na, jól van, Kristin, nekem most nagyon sok dolgom van, szia, mondta szonyja. Már nyúlt a telefonhoz, hogy bontsa a vonalat. Kristin végső kétségbeesésében kimondta, amit annyira el akart titkolni. – Megerőszakoltak. – Olyan volt, mint egy sugás. Nem is volt benne biztos, hogy karén hallotta. – Hallotta. A mosoly, a vidámság egy másodperc tölt része alatt eltűnt Szonya arcáról. Az arca megkeményedett. – Ki tette? – kérdezte. Krisztin észrevette, mennyire más lett a hangja. – El kell mennem innen, karén, Kérlek, vigyél el. Kérlek, könyörgöm. Nem bírok itt maradni. Hagy menjek el hozzád Londonba, kérlek. Krisztin bőgni kezdett. Kérlek, Karin, vigyél el, nem tudok itt maradni. Nem bírok ki itt még egy napot. Vigyél el, vigyél el. Anyújék tudják már? Nem tudják. És ne is mondd el nekik, Karin, kérlek. Nehogy elmond. Rendben, nem mondom el. Hol vagy most? Rendőrségen? Feljelentetted azt, aki tette, ugye? Ugye megtetted? Krisztin még jobban sírt. Hol vagy most, Krisztin? Krisztin nem felelt, képtelen volt tovább beszélni. A borzasztó feszültség, ami benne volt, most tört ki rajta. Krisztin, mi van veled? A rendőrségen vagy? Ott vagy most? Válaszolj, kérlek! Ott vagy? Adj nekem valakit, hadd beszéljek vele! Krisztin csak zokogott a telefonba, nem tudott megszólalni. Szónja ismerte a könnyeket, sokat sírt életében. Tudta, hogy ez nem egy könnyű kis pityergés vagy egy kis ijegység. Tudta jól, hogy a fájdalom, ami Kristin csírásra készteti, olyan nagy, hogy a lelke összeomlik alatta. És mintha telepátia lett volna közöttük, Szonya megértette, hogy Kristin hol van. Kórházban vagy, mondta ki. Hol? Melyikben? Nem jött más válasz, csak a görcsös zokogás. És Szonya már pontosan tudta, hogy Kristin miért van ott. A fájdalom könnyet csalt a szemébe. Nagyon-nagyon régen nem sírt. Nagyon rég volt már, amikor utoljára könyv mosta az arcát. – Öngyilkos akartál lenni? – kérdezte, de nem kellett válasz. Tudta, hogy igen. Egy könycsepp folyt végig az arcán. Ismerte Krisztint, tudta, hogy borzasztó erős lány, hogy a legkisebb hajlam sincs benne az öngyilkosságra. Egyáltalán nem az a feladós típus. És ha mégis megtette, ha megpróbált meghalni, akkor ott valami egészen iszonyatos dolognak kellett történnie. Kristin, figyelj rám, azonnal megyek érted és elviszlek Londonba, de tudnom kell, hogy hol vagy. Érted? Tudnom kell, hogy hol vagy. Kristin összeszedte minden erejét, hogy egy pillanatra a fájdalomtenger felszínére úszhasson és elkaphassa a mentőkötelet. A, az, a Sam James kórházban, mondta remegő hangon. Az ortopédia osztályon? Ortopédia osztály. Szonya összeszorította a szemét. Istenem, mit tettek vele? A, a hármas számú ortopédiaosztály, ötös korterem, mondta Krisztin. Krisztin, figyelj rám, én most azonnal megyek. Tarts ki, most már bármi történik, tarts ki, ott leszek mindjárt és elviszlek onnan. Még ma Londonban leszel, megígérem. Nagyon síes karén, hallotta Krisztin kétségbe esett hangját. Szonja elsírta magát, a fájdalom a szívébe mart, ömlöttek a könnyei. Megyek, kis hugom, ne félj! Mindjárt ott leszek?